Shirika la Afya la Ulimwenguni WHO linaelekeza kuwa mtu mmoja anatakiwa kunywa lita mbili za maziwa kwa mwaka huku takwimu za Tanzania zikionesha kuwa mtu mmoja anakunywa lita 47 pekee kwa mwaka kurukana uwaba wa maziwa kiwango ambacho mkazi wa mkoa wa Kagera anashindwa kukifikia kwa kuishia kunywa lita 16 tu huku wengine wakikosa kabisa kunywa maziwa kwa miaka zaidi ya 10 kuna sababu, sana maziwa kwa sababu kwanza hayapatikani, halafu pili hata akipatikana yanakuwa lazali kidogo. Na watu wa mjini vile vile ambao wanatumia fedha feather... kuni afisa mifugo kutoka Wizara ya Kilimo na Mifugo Nathan Elimbwambo utamsikia hapo baadaye. Mkoa wa Kagera unapaswa kuzalisha lita 200 za maziwa kwa siku kulingana idade la na idadi ya mifugo 500 na 1550 na sabini iliyopo mkoani humo. Balele yake unazalisha lita 1000 pekee kwa siku na kulazimu wafanya biashara wa kuingiza maziwa kutoka njia nchi, familia nyingi zikishindwa kuyamudu kutokana na kuuzwa wakati kati ya shilingi 1200 hadi 1400 kwa lita kiasi ambacho kinakuwa juu kulingana na pato la mwananchi na mkoa wao kitajwa kuwa nafasi ya mne nchini kwa kuwa na watoto waliobima hili hapa tanki linachukua lita 5000 za maziwa lakini mpaka sasa hivi halitumiki kwa sababu maziwa hayapatikani mimi <tikani> nimeshamaliza karibu miaka 10 bila kutumia maziwa inajitokeza mkoani ni Kagera wenye wafugaji wakubwa 1600 ambao ikijumuishwa na wafugaji wadogo kiwango cha uzalishaji maziwa kinaendelea kushuka kila mwaka 2014 15 kuzalisha lita milioni 43,900,000,266 mwaka elfu mbili kumina tano 2015 sita, lita milioni sita, laki nane, elfu tano na na na moja, julai hadi desemba mwaka jana zipatikana lita milioni moja, laki moja, elfa, moja, na moja, 21,141,779 mzee joseph Shamba, ana umri wa miaka mbili, yeye ni mkulima anaishi karibu na ranchi, ya mifugo na amekuwa akishuhudia ngombe wa kiswagwa karibu na shamba lake kijijini kikomero bukoba vijijini Wakipelekwa kipelekwa kwenye Aa, mada. Mimi nimeshamaliza ka maziwa. Utumia maziwa yale ripopanda basi Ngombe wa maziwa pekee waliopo Kagera ni 2021 na 438 ambao kama wangefugwa vizuri kila mmoja angezalisha lita saba hadi 15 kwa siku moja. Ingawa waliopo wanakamuliwa kati ya lita 3 na 4 tu kwa siku moja. Mkoa wa Kagera hakuna kiwanda kikubwa cha maziwa badala yake wapo wasindikaji saba katika almashauri ya Karagwe wawili misenyi wawili Bukoba municipality wa tatu. hapa ni hamgembe Manispaa ya Bukoba kumepangwa maguduria ya chuma yaliyokuwa yamepakiwa maziwa mbele yangu naona watu wamesimama dirishani hapo huku dada na kijana mmoja wanajaza maziwa kwenye madumu lakini pia mifuko na huyo anakoroga maziwa kwenye kikombe ili hali kuna mashine kubwa hapa kama mtumbu na imejazwa maziwa mepesi. Hii nusu moja. ya moto lakini. Kwa siku unapokea wateja wangapi? Yaani ni wengi kiasi kwamba yani siwezi kuhesabu kwa siku. Sisi maziwa tunauza kuanzia shingi 500. Kuna 1000, kuna 1500. Sasa hivi nanua shilingi 1000 na nikiweka gharama za uendeshaji zinafika tena mbili kwa hiyo nauza tena mbili na inatarajia kabisa kuongeza niende angalau 1400 wateja wanapungua hata sasa hivi naona ni kama wanapungua lakini hatuna jinsi changamoto tunazo kutana nazo ni hizo maziwa, kuongeza maziwa bei kule tunapo hivi vitu vya maziwa vinahitaji mtaji mkubwa tunatoa huduma ya maziwa ambayo ni baridi wa maziwa ambayo ni mng'ana Haina mbili Okay. maziwa ya moto na ya baridi na mtindi sana nyingine iko ya Bukoba kuna kuendesha boda boda wasiopungua pungua 5500 kila kukicha wengi wao kusanyika hapa ni kwa lengo moja tu la kunywa maziwa Wakueli kwa kweli kwa kifupi ni kwamba ni naishi kashai lakini nalazimika kuja hapa kwa sababu wengi wa kashayi hawabuzi maziwa hapa wanatuwekea sukari maziwa ya hapa na kwa sababu ni mazuri hawaga wekagaji maji kama wengine ili tanki ambalo linachukua ikiwandiki kidogo na pekee katika wilaya ya Bukoba kilianzishwa mwaka 1988 kikiwa na lengo la kupokea maziwa lita 1000 kwa siku ingawa kinafanikiwa kukusanya na kusindika lita hamsini ya peke. linachukua lita tano lakini mpaka sasa hivi halitumiki kwa sababu hiyo maziwe. ni kutokana na uabavu wa maziwa Mwenyeji wangu hapa ni manager wa kiwanda hiki Samuel John anasema kuwa maziwa wanayapata kutoka kwa wafugaji wadogo wenye kuleta lita mbili hadi 5 na wafugaji wakubwa ambao huleta lita kati ya kumi na tano. Hii ni mashine kwa ajili ya kupaki maziwa ndio inayofunga ile sehemu ya mwisho. Inomaanisha kwenye mifuko kama yeah, kwenye mifuko kama hiyo. Hii ni mashine paje ya kuweka kwamba unapofunga unaweka muda wa maziwa yanayopire. Ya, ya Umeeleza baadhi ya vifaa vitumiki kwa sababu ya ukosefu uh, wa maziwa ya kutosha kuna athari vipi? Kwanza tufikie malengo. Unapozalisha maziwa kidogo haupati faida na gharama za uendeshaji zinakuwa kubwa katiba unashindwa kuendesha. Tunashindwa katiba nyingine kumudu gharama za matangazo kwa sababu maziwa tulionayo ni kidogo. Unashindwa kutafutia soko kwa sababu hata utakapo kupata soko inawezekana ukashindwa kufanya nini kulimudu kwa ndogo Nasikiliza makala juu ya uzalishaji na utumiaji maziwa mkoani ni Kagera. Madhara ya kutokunywa maziwa, faida zake na namna na ya ufugaji bora kutokana na uaba mkubwa unaoukabili mkoa. Maziwa yanayoingia sokoni kwa siku yametajwa kuwa ni elf tatu pekee na kuifanya Kagera kuwa mkoa mwisho ikilinganishwa na mikoa jirwani kama mbarara wa Uganda ambayo hali yake ya hewa na idadi ya mifugo ni sawa na mkoa Kagera lakini wao wanakusanya lita 2000 kwa siku moja so. naelekea kijijini Ita wa halmashauri ya Bukoba kwa mmoja kati wafugaji wa wafugaji wadogo ambaye ni mkufunzi wa ushirika wa wafugaji mliwa katika halmashauri ya Bukoba hapa nataka kujua uzalishaji wao wa maziwa ukoje mkulima wafugaji ufugaji. Hmm. Kwa ni kabisa Kwa hiyo kikubwa changamoto inao wasibu wafugaji ni nini mpaka wakashindwa kuzalisha vizuri na zao ya kutosha. Kwanza la kwanza tamaa. La pili, mapato ya ya mfugo na matumizi. Matumizi inakuwa ina ni juu kuliko mapato kwa mtu wa kufuga unafikiri wewe ungepata vitu gani ili uweze kufuga vizuri tupate ngombe walio bora kwa maziwa au maziwa ni wanyama. sababu ngombe walio bora ni au unalita kwanza ita 20 sababu hapa tu sasa hivi kitakata soko. atuna maziwa kuuza kwenye soko Mfugaji huyo anasema kuwa anashindwa kuwekeza zaidi kwenye mifugo hiyo kwa sababu mapato ni kidogo yatoka nayo na maziwa huku sababu za mbegu bora ya ng'ombe wenye uwezo kuzalisha maziwa mengi zikitajika kwa wafugaji ambao wamekuwa wakifuga kwa lengo tu la kuwa na idadi kubwa ya mifugo pasipo kuwa na elimu ya kutosha juu ya ufugaji wenye tija Ninaingia katika duka hili mmoja la kuuza dawa za mifugo hasa zile muhimu kwa mifugo na zinahitajika mara kwa mara hasa za minyo na ni muhimu kuongeza hamu ya kula kwa mifugo ili kuongeza uzalishaji wa maziwa. Kuna vidonge, kila kidonge shilingi 1000 inaenda lakini dawa ya sindano inakuwa ni nzuri sana. Sasa ana mtayarimu kumchomea. Kama kuna mtayarimu basi sindano ni nzuri, sindano ni shilingi 1000 dawa nyingi muhimu hapa kwa mifugo hiyo zikiwemo Ivo make na mati, vitamini, na chakula cha mashudu wafugaji wanasema kuwa hawawezi kumudu gharama yake ambayo hata hivyo dozi ni kuanzia shilingi 1000. Wakati mkoa kizalisha lita kati ya 2800 hadi 3000 kwa siku kwa mujibu wa takwimu za tovuti ya mkoa. Kiwanda kimoja mkoa ni Tanga hupokea lita 1500 kwa siku moja. Pamoja na baadhi ya wafugaji kulalamikia uondoaji wa mifugo na upigaji marufuku manufuku kulisha mifugo kwenye baadhi ya maeneo kushuka kwa kiwango cha uzalishaji maziwa kilishuka kabla ya kuwekwa kwa manufuku hiyo ni mradi wa yeye ni afisa mifugo mkoa ni Kagera. Aa, uzalishaji kwa kweli sasa hivi ni katika mikoa ya karibuni ya mwisho kwa sababu tulikuwa wa kwanza miaka ya mpaka karibuni mbili na kiwango unachoweza kupima ni maziwa yanayoweza kuingia sokoni. Kwa hiyo unaona hapo kwamba kwa kweli bado tuko chini sana katika upande wa uzalishaji. Wananchi wanasema wanahitaji maziwa, wana uwezo kufuga lakini mazingira sio rafiki. Unasemaje katika hili? Unapokuwa na matumizi bora ya ardhi. Sio tu matumizi bora ya ardhi katika vijiji, hata matumizi bora ya ardhi katika ardhi unayotumia. Uzalishaji duni wa maziwa umesababisha athari kuu mbili kwa jamii mkoani Kagera, hasa kuwa na idadi kubwa ya udumavu wa watoto chini ya miaka mitano na kushika nafasi nne kitaifa kwa saba ya udumavu Pili kufanya mkoa akona nafasi 19 katika mikoa 21 Tanzania bara kwa kuwa na uchumi mdogo zaidi. Mosco Kengoma. Yeye ni mkurugenzi wa maabara ya magonjwa binadamu katika uh, ya Bukoba. Maziwa yana vitamini nyingi. Yaani mtu anayekunywa maziwa sana kila siku angalau girasi moja ya maziwa fresh anaofanya mwili wake uwe na uwezo wa kutengeneza chembe chembe za kulinda mwili, kujikinga na magonjwa mbali mbalimbali kwa maana kutokuwa na maziwa haukunywa maziwa kidogo kunaweza kusababishia mwanadamu kushambuliwa na magonjo mbalimbali kwa sababu atakuwa na upungufu wa baadhi. Kuna magonjwa ambayo hushambulia kupitia nafasi hiyo? Hapana. Lakini cha msingi ni kwamba kama mwili au kinga, maanake ni mwepesi kushambuliwa na magonjwa mbalimbali. Mbali. Na swala la huduma wa watoto ambalo kwa Kagera sasa inaonekana iko ni nafasi 4. Yani. Pengine linachangiwa na unywaji kidogo pia wa maziwa. Kwa watoto maziwa ni muhimu sana. Kwa hiyo lazima watakuwa na huduma hiyo. E, ushauri angalau kwa siku mtu apate glasi moja ya maziwa? Mchango wa maziwa katika pato la mkoa kitaifa unahesabiwa ndani ya sekta ya mifugo kwa ujumla kwa kuchangia asilimia sita pekee kwa mujibu wa tovuti ya ofisi ya takwimu. NBS. Huyu ni Adam Mohamed Iswai, Katibu Tawala Msaidizi upande wa uchumi, kilimo, mifugo, ushirika, mali asili na uvuvi Kagera. Uzalishaji wa maziwa katika mkoa wa Kagera una athari kubwa kuanzia kwa mfugaji mwenyewe. Ngombe nae toa au tano, ambaye angeweza kutoa leta 10 au kumna tano kwa siku maneno kile kipato cha familia kinakuwa kimepungua lakini cumulatively yaani kwa ujumla sasa mapato yanayopatikana kwa wafugaji hata kimkoa kile kipato kinakuwa kidogo uchumi wa mkoa unakuwa nao umeathirika kwa namna hiyo Tukitazama mchango wa maziwa kiuchumi kwenye mkoa wa Kagera hizo takwimu hii huwa tunafanya kwa kushirikiana na benki kuu lakini kutokana na idadi ya ng'ombe tulio nao, wengi hawa wa kitunzwa vizuri Maziwa yana nafasi kubwa sana ya kuchangia katika uchumi wa mkoa wa Kagera. Ukilinganisha na mikoa mingine kama Dar es Salaam, Iringa na Mbeya, unakuta uchumi wa mkoa wa Kagera unaonekana huko chini. Msikilizaji umewasikia wananchi namna wanavyohitaji maziwa ingawa wanashindwa kumudu kiasi kidogo kinachopatikana, wafugaji kushindwa kufanya uzalishaji wenye tija, hali hiyo ikisababisha mkoa kuyumba kiuchumi na kuendelea kuwa na udhamavu wa watoto. Fra Innocent ni mtaalamu wa masuala ya mnyororo wa thamani katika sekta ya mifugo na hasa katika uzalishaji wa maziwa na ufugaji wa mifugo ya kutoa maziwa katika mataifa ya Uganda, Kenya na Rwanda. Wakwa kila mtu anakuwa na hali tofauti na mwanzake, lakini kila ng'ombe mmoja au offspring anapaswa kuwa na hekali mbili za malisho, alafu afunge za mtu mwingine zisingie mle ndani. Kila ng'ombe akizaa hivi, ana uwezo wa kupata lita 25. Nilipoingia Kenya nikiingia kwenye kampuni za za rais wa Kenya. Sasa wao wana wana export ya nchi. Kwa kuwa waniditenga maalizi, ile aliz anaifungia, anachimba bwao mle ndani. Yaani hata kama kuna kiangazi, ng'ombe watakuwa wanazoea maeneo yao ya huko ndani. Yaani hamna muingiliano wa mifugo. Yaani nada ng'ombe kama mtoka wa wilaya Kalagwe akaingia wilaya Mleba, akileta ugonjo mmoja, ataumbukiza ng'ombe zote za wilaya hichi. Sasa kama unataka mle mfugaji apate elimu, apate faida na serikali pate faida ni ambao wanastahili kwa kwenye hekali kumi ni ngombe wa Burundi ambayo ni nchi ndogo ikilinganishwa na Tanzania kiwango chake cha uzalishaji maziwa kiko juu mara mbili ya uzalishaji wa Tanzania hususan mkoa ni Kagera Nazungumza na mtaalamu juu ya hilo mifugo Kagera na msindikaja na tumainiwa kuuza nusu ya kiasi kinachouzwa mkoani ni Kagera kwa siku moja ardhi karibuni asilimia ya sabini. iko chini ya mamlaka za vijiji kwa hiyo ni Jukumu, la vijiji kuwa na mipango mizuri ya matumizi ya ardhi watenge maeneo ya misitu maeneo ya kulima mboga mboga maeneo ya ufugaji maeneo ya makazi ya watu mimi naitwa Fry Innocent kama ardhi tunayo mifugo ipo lakini <coughs> pia nyasi zile za kuliwa na ng'ombe wa kienyeji zipo kwa nini hawatoi maziwa yanayotakiwa wanakuwa wamepungukiwa nilii ng'ombe tunao ardhi tunayo elimu sasa haipo kwa mfugaji pia na kwa serikali. Kwa kwa serikali kama inataka mapato inabidi igalamine itainishia watu kwanza. Itatenga eneo sio muingiliano. Ingawa imeelezwa juu ya umuhimu wa maziwa kwa mwili wa binadamu huku tukielezwa athari za uzalishaji mdogo wa maziwa katika uchumi wa mkoa. Nathanel Mbwambo kutoka Wizara ya Kilimo na Mifugo anataja sababu na nini kinahitajika tunakunywa kidogo kuna sababu maeneo ya wafugaji kama wa masai watu wa singida, na wengine wanaofuga ngombe wanakunywa maziwa mengi tunahitaji kujengewa mazingira mazuri wafugaji wanahitaji malisho tu lakini lingine tunahitaji kuongeza kwenye viwanda tunalotumaini kwa mheshimiwa rais magutu naamini atakwenda nam msikilizaji ni dakika 15 hizo za makala juu ya uzalishaji na utumiaji maziwa mkoa ni Kagera. Pomaskia wananchi wanavyoshindwa kunywa maziwa kwa sababu ni habana yanayopatikana ni kwa bei ya juu kuanzia shilingi 1200 hadi 1400. Viwanda vidogo vivyopo vikikosa maziwa ya kusindika. huku wafugaji wakishindwa kuzalisha kiasi cha kutosha kwa sababu ya kukosa elimu ya ufugaji na kuwa na mifugo ambayo sio rasmi kwa uzalishaji maziwa. Pili wafugaji wa uwekezaji vya kutosha kwenye ufugaji wenye tija kwa sababu hakuna faida katika uuzaji maziwa. Nikushukuru kwa usikilizaji wako mzuri na nikutakie siku njema kwa kusii usikilize kipindi cha mboni jicho wiki ijayo. Mimi ni Niko la Asante na siku njema.